أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت وعلى فراقك فعلامي لم تسيني اي عندما ناديتيني فصمتت لا لم اتكلم وقعدت عن ارض انتبهت عن ر Znači, Tark ibn Ziyad je procijenio da, da je put uh, još većeg i dubljeg osvajanja otvoren, pa je bez dozvoli Musa ibn Sajira nastavio dalje. A, a to je saznao Musa ibn Sajira, da je Tark, Ziyad, Tark nastavio dalje. Da nije poslušao njegovo nareženje da, da stane, da ga sačeka. Pa je onda Tarke Meziad otišao, putio se prema, uh, prema gradu koji je u centru Endelusa, a to je Tulejtile, to je znači, grad, glavni grad uh, španske države prije muslimanskog osvajanja. Grad Tulejtile, znači, uh, a taj grad je znači, poznat bio po tome da je to najutvrđeni grad znači, na vrhu utvrđenosti, uh, najutvrđeniji grad u Endelusu. Jer je ima bio je znači, utvrđen sa tri strane, imao jaka velika brda gdje ni mogao niko da mu priđe, a sa južne strane je bio otvoren. A, a ta južna strana je bila, naravno, a, zaštićena velikim zivom. Tako da je, znači, osvajanje tog grada, jel, a, a, a, pogotovo kad se stavno niči unutar grada vojska, obezbiri sa sa dovoljno hrani i potrebnih potrebnih uh, oružja i srstava za život, znači može dugo, dugo, godinama ostati, a da se ne, da se ne oslobodi. Znači, ne može <tripti> se Kada je došao Tarih Menzija do tog rada, osvojio je na sličan način koji prije tog ni tog rada otvorili su vrate, rekli, dođite, uđite, pristavimo na džizdju. Znači, bez borbe je osvojen i taj grad, glavni grad. A inače, znači, da su, da su pravili otpor, Allah zna, znači, koliko bi trebalo vremena da se osvoji taj grad. Ovo govorimo iz kojeg razloga, što ćemo vidjeti poslije, kada su, kada su kršćani osvojili ovaj grad na Prevaru, da muslimani ga više nikad nismo mogli vratiti. Znači, što je, je vojno ga teško, teško osvojiti. Musi ibn Sajru, glavnom komadantu Sjeverne Afriki, nije se svidio ovakav postupak Tarki i Meziada. To je njegovo, jer brzo po njemu brzopleo onaj i nesmotreno iz njegovog ugla i nesmotren način ulaska u neprijateljsku teritoriju pa on mi poslao pismo u kojem me ponovo napisao iskritikovao ga i rekao mu čekajme u Tuletili u Tulejtilu, znači to osim na glavnom gradu i nemoj ide da ideš dalje dok ja ne dođem a do je već prošlo godinu dana Ču znači, to veš bilo 92. po Hidri. Naći veče bila 93. A onda je Musa ibn Said. Naći Musa ibn Said je onda spremio vojsko. Spremio je vojsko od 18.000 mudžahida. Međutim različitog opisate vojske. O čemu se radi? Naći prva vojska koja je sa Tarkam Ziadu bili su Berberi. Druga vojska koja je krenula, sa koje je došla, Musa ibn Usair, a to su bili Arapi. Pozvao je Musa ibn Usair, ona, kako mi kažemo, opća mobilizacija, pozvao je ko hoće da ide u džihad u Endelsu. Pročilo se to. A to je bilo u periodu kada, ko je vladao tada u, u Hidžazu, u Iraku, i na tim njesima? ibn Yusuf. Tada Tada se odazvalo, znači, od Arapa osamnaest hiljada boraca i mjesta. Tada su Arape krenuli, post prije toga je bil Berber. Osamnaest hiljada od Arapa iz Jemena, iz Hiđaza, iz Iraka, iz Sirije, iz tih mjesta, znači osamnaest hiljada Arapa je krenulo sa Musa i bin Usair dalje da pomognu da dovrši osvajanje Endolusa, to potpune. Pa kada je Musa i bin sa prodovom prešao na Kopno Endelsa našao je ono što je očekivao čega se bojao izbog čega rekao Tar kim zija da ne može da žuriš a to je znači na prvi grad koji naišao to se spominje malo pre Ishbilja prvi grad koji je dao džizju to je bila Ishbilja al tako pristali na džizju ne može da, da ratuje dakle, tako ta je grad je odma prekršio ugovor zatvorili vrata i hoće da se bori. To je inače el adet, ne muslimana, da, da dadnu ugovor pa prebare pa iznevjerije. Znači to je njihov stil ratova, ratovanje tođemovitskoj zemljelosti na najbolji način. Znači, prekršili su taj ugovor o davanju džizije. Pa je onda Musa i Nusayr nos, okružio taj grad I, i, znači, ratovanje proti tog grada, zvanje tog grada je trajalo nekoliko mjeseci. I nije htio da ide dalje dok ne završi s tim grada. A šta ovo ukazuje? Znači, ovo ukazuje da je Musa i Musar znači, imao cilj da utvrdi u potpuni ono što će imati zijad, a ne ono što ću vam spomenuti poslije kako to prenosi zapadni izvori, da su Musa i Musar imali i arkemenizijad imali je spori između njih dvojci, ko uzir, slavu i fadl osvajanja Endelusa. Znači, to ukazuje da nije riječ o zavisti ni u ljubomori od strani Musa Ibnu Sarja prema Tarih Ibnu nego da je riječ u tome, u tome i oko toga da se ide, jer Musa Ibnu Sarja, njegov cilj ratovan bio, da bude obazir postepeno, polahko, uzima, utvrdi mjesto koji je uzao, poput koga Haldim Nevalida, A zatim nakon toga, znači, Musa ibn Sajir kreće prema, prema sjevera. I opet još drugi argument da Musa ibn Sajir, znači, nije imao namjeru da se spori sa Tarkim Nzijadu, to da je krenuo drugim pravcem. Znači, ne ista mjesta koje je svojio Tarkim Nzijad, nego je krenuo drugi gradove da ospaja, odnosno krenuo je u pravcu, pravcu sjevera, ali ona zapadna strana, znači u pravcu Portugala današnjega. I naravno, grad za gradom je išao, osvajao je, padalcu gradovi, dok nije došao, da se nisu sustreli Musa ibn Sajr i Tarh ibn Zijad u gradu u ga čekao, grad Tulejtile koje smo spomenuli. Bivši i lavni grad a, Španije pri muslimanskog svajanja. Do tada je već prošlo koliko Tarh ibn Zijad, njemu je trebalo godno dana da dođe da Tulejtile, dok je Musa ibn Sajr sa njegovim Uh, prolaskom pro od gradove gradova osvajanje ili oslobađanje određenih gradova prošlo je također jednog dana i sastaju se nakon dvije godine sastaju su tuleika znači musi uh, musi se tako i poslotarkin Zijada svog uh, kom, uh, uh, znači jednog od komandanata vojske tarkin Zijada znači sreći ga nakon dvije godine i opet u Ramazana znači poslavoga pred Ramazanom sam Ramazanu i sreće se sa njim boramazanje Ramazanje Ramazan mjesec u kojem su muslimani izvojavali najveće pobjede historijske u, u ratovima. Znači, Ramazan je bio vrijeme, vrijeme kada muslimani nisu spavali i ležali, nego su uz post i uz namaz i sve ostalo su sradili uz Ramazan i vodili džihad. Nakon što su se sreli, znači Musa i ibn Sajd, i naredio Musa ibn Sajr svome sinu, Abdulaziz ibn Musi, Abdulaziz ibn Musa, naredio mu je da on krene, da upotpuni ono što on počeo, znači onaj južni dio od južnog bila Portugala, prema sjeveru, pa je njegov sin uh, upotpunio osvajanje, odnosno oslobađanje današnjih Portugala. Tako da spravo može reći znači, da je osvajač Portugala bio Abdulaziz ibn Musa, znači sin od Musa ibn Sajra. Malo biti se spomenuo, u nekim knjigama zapadnim, i tu su prenili neki, neki, neki muslimanski autori, se spominje da, da je Musa, kada se sreo sa Tariq ibnizijadom, a Tariq ibnizijad je znači njegov vojnik, njegov vojskovoj, jedanljivo vojskovoj u njegovoj vojsce, kada ga je sreo, da ga je jako izvrijeđao da je mu rekao ružni riječi i čaj ga psovao i da ga je udario štapom i narijedio mu da skinuo ga sa funkcije ono na koje je bio od vojskovađa zbog toga što ga nije poslušao. Ispravno i vjerodosljeno ono što je napisalo u muslimanskim knjigama, islamskim knjigama, istorijskim, a to je da jest Musa ibn Sajd, ukorio Tarkim Zijada što ga nije poslušao pa ga sačekao u Džeijanu ili Kurtubi, ali ne ovo što oni prenosili da, je, da su, da su uh, posvađali, da je ponizio Tarkim Zijada i da ga je čak isključio iz dalje gratovanje, što nije tačno. Nego je bio njihov susret, susret dvojice vojskovođa koji se volio Allah koji su iz ljubavi prema ovoj vjeru širenja, ovoj vjeri i džihadu, i preširenju islama i prenosim islamskog znanja i radili ovo što su uradili. Znači njihov susred je bio susred dva velika prijatelja, a ujedno i vojsko vođe. Dokaz tome je to da su oni njih dvojca, njih dvojca zajedno nastavili prema sjeveru i osvojili ostatak, ostatak gradova do, do Pirineja, do, do brda koja razvajaju Španiju od Francuske. Znači, njih dvojica su zajedno išli gore pa su osvojili na Sarakostu, jedan od gradova, u sjeveroistočnom bilo Španije i a, a Barcelonu današnju koja i tada bila. I ona je bila također osvojena, i u njoj se vladilo po šerijatu, i u njoj su bili kadije i učeni i tako dalje, i potom je bila poznata, a ne po futbaljerima i loptama. A onda je Musa ibn Sajir radio jedan drugi potest. Znači, nakon što su potpuniti osvajanje tih, tih, tih ostalih gradova, od 92. pohići Hiđi do 1995. A 1996. uzvanično pre, pre, smatra se pre, pre, pre, pre, prekid tog osvajanja, koje je trajao tri i po godine. Znači, osvajanje Endelos trajalo tri i godine. Onda Musa ibn Sajir šalje Sariju, šalje izvednicu, odnos manju skupinu vojske, iza brda Pirineja, u Francusku preko mora. Pa je osvojena, tu, tu je osvojena grad Arponija. Ja ne znam da li danas, da li danas posti taj grad pod kojim imenom. I taj grad je osvojen i zauzit. Znači, u to doba. I on je postao, znači, klica, osnova, osnovno mjesto odakle smo snani, krenuo dalje u osvajanju francuske. Znači, odrede rezimiramo. Znači, za tri godine je osvojen Andaluz. Tri pobode preciznije. Kompletna, znači onaj dio osim jednog malo bila što se zove Sahara. Jedan vrlo mala a, pokrajina koja je bila na sjeveru, u sredini znači, u sredini a, a, tog andaluskog polotoka, u sredini, znači na sjeveru bila je vrlo mala, znači pokrajina uh koja je bila tako specifična jel po pitanju zbog, zbog terena. I muslimani, znači Musa i Musayr i Tarkav Džar nisu uspjeli u prvom momentu da je osvojiti. Pokušao su nekog puta, nisu uspjeli. E, I problem će biti što će, što je to mjesto znači ostalo neosvojeno cijelo vrijeme u Andalusom. A to će biti mjesto odakle će e, kršćanska, kršćanske snage, tu osnovati prvu državu, pa će se širiti, tako dalje, kaštalo, Štalu, Leon i ostali državi, pa će oni biti, znači, oni će biti mjesto odakle počinje, odakle će početi pad endelusa, tog mjesta kojeg nisu usvojili. I šta se ovdje dešava? Znači, prvo nisu, nisu uspjeli, Musa ibn Sajir, Tareh ibn Zijad, nisu uspjeli u tom momentu da, da, da, da u potpuni, da osvoji tu malu, to, to je vrlo malo mjesto bilo. I dolazi im pismo, šalje veli, Ibn Abdul Malik khalifa iz Dimeška, Zamaska šalje im pismo i traži od njih kaže Naređujem da njih dvojica da je te doslovno jer ka an yaruddu adrajehum aylarimashu da se pokupe njih dvojica i da dođu u Damask. E, šta je bio razlog takvog postupka e, Velida Ibn Abdul Prvo, što je do njeg došla, došla vijez haber, što su muslimani jako brzo uletili u, te, u, te, u tu, tu endološku pokrajnju, portugalsku, današnju, špansku. Znači, jako brzo znači, osvojili su to mjesto, pa se bojao da to ne bude, da to ne bude problem u smislu da, da, da kršani uzvrati i znači, da, da je ocijekuo, da pobiju onih muslimane koji su ušli to mjesto da se ne pravi, da se napravi znači, da se ne napravi neka protu akcija. Pa je traže da se oni vrate kako bi sta, stanima ustanovio stanje. To je jedan razlog. Zbog tog tu to i brzine koja se tu desla. A ovdje je vrlo bitno da znači, da naglasimo znači, po pitanju ovo što se desilo Endolosu. Možemo tu potopisati spomen. Znači to da se o, tako veliko mjesto osvoji za 3 i pol godine. Znači to sa, sa, sa vojnog stanovišta, znači to je poput nekog kerameta ili muđizina. Znači da se toliko mjesto može osvojiti sa tako malo o, vojske i boraca i muđahida, sa tako malo sredstava da se osvoji za tri i pol godine. Znači, to po, po vojnim mjerelima, to je, to je ravno nečemu nemoguće. Drugi razlog zašto je veli din abdomelik halifa tražio da se vrati njih dvojica da dođu u Damask, je to što mu je došla vijest da Musa ibn Nusayr radi na tome priprema da krene osvajanje od Francuske, da, da prijeđe preko Francuske, da ide na Austriju preko bivše Jugoslavije, da bi došao do, do Konstantinopolisa, odnosno danas Istanbula kako bi došao za leđa. Tom u tom i osvojio Tražili su, znači u Emevijsku državu su nekoliko navrata pokušavali da osvoje današnji Istanbul. Zbog onog hadla koji hadisu. Kada je dobio tu vijest, znači bojao se da bi to bilo još, još veći problem jel ulačenja muslimanske vojske u teritoriju za koju je nemoguće da se dostavi pomoć, da se, da se pošalje druga vojska koja će pomoć, osim da prođe jel mnogo, mnogo vremena da bi se tu učinila da bi se tu pomogao takvoj vojski, što je smatrao da bi to bilo, jel, na osnovu onih koji, koji su ga savjeti e, halifu, da bi to bilo jel, suludo da se na takav način, u na takvu vrstu jel, rata muslimani upusti. Znači, to je bio glavni razlog što se e, e, halifa Walid im je bojao, što se bojao jel, za, za muslimansku vojsku, ako ih Musa i Musa uvuče u, u takvu avanturu. بالله يزوت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنوا